Така, това беше първата лекция, първата идея, Бодхитхарма продължение. <coughs> Бодхитхарма казва, добрите дела са иллюзорни призраци. Ще повторя, защото това са дълбоки истини. Добрите дела са иллюзорни призраци. Мадреца е спасени с дела и без дела. Ако един глупов човек помага много на хората, мадреца не помага глупака продължава да загива и да умира в много прераждания. Мадреца е надраснал делата. Ако мадреца ти направи, ти донесе скръп, това е нещо много хубаво. Ако глупака те зарадва, това е нещо много лошо. Бодхитхарма е дълбина и много учени буддисти се смутили, защото той е особен. Много просто. Истината не е научна, както някои очакват. Никога не е била научна. Ботхит Харма е разрязал на парчета науката и религията. Истината това е на което той държи. Там вижда съвършенството. Тука наука и религия нямат никакъв достъп. Тука влизат само божествени същества. Не научни, не религиозни, не някакви. Само божествени същества. Тука най-низкото ниво в този свят, света на истината, най-низкото ниво е чистотата. Тук е древното царство на чистите духове. От тук почват много степени нагоре. Тук Бодхитхарма те насочва към Дао, поставят те на тясно. Или избираш истината, или заблужденията. Но нека да обясня. Истината това е път на огромна сурова дисциплина, самодисциплина. Ти се я правиш, ти се избираш. Не чакай, не, не чакаш някой да ти я налага. Ти започваш да се изработваш. Ботхид карма не говори, той звучи. И тишината му понякога е също звучаща и режеща, поради голямата дълбочина. Вие сте чували хората казват, че мълчанието е злато? Не е така. Мълчания, и рибите мълчат, казва учителя, но не са мъдреци. Глупове е човек и цял живот да мълчи. Мълчанието му е шумно. Тука говорим за съвсем друг род тишина. Той е постигнал истината и тя му е позволила да влезе в висшата тишина. Там няма дори мълчание, ако трябва друг път ще обясня. Така. Бодхит за него казват, както и за Лаотза, сякаш е дракон. Той е неполиран не диамант. Казва, или истината, или си стои в кармата и в света. Той признава, че Буда му е учител, но самия той е такава жестока преданост, че мнозина са казвали и самия Буда му се чудел. Такава преданост, такъв рядък диамант. Ботхит карма е самороден, скала, неразрушим, истина в тяло. Той излъчва могъщо и чисто безмълвие освен ако не те смути. Той се движи като буря, идва да те разтресе. Тука няма тихо чукане на сърцето, както при Христос. Той не чука на вратата на сърцето. Той се различава и от Буда, и от Христос. Той е жив меч, разбира се, че и мекотата е меч, но подход е нещо друго. Идва могъщо, като вихър, понякога идва в живота, така и самия Бог. Самия Бог идва и като острота, и като мекота. Самата истина има в себе си огромна острота, за да не може нищо нечисто да влезе в нея. Когато императора на Китай го видял, трябвало да има среща, когато го видял, веднага се е смутил. Въобще всичко нечисто, всичко умствено се смущава, независимо дали има причини или дали няма. Нали? Но качество на ума е смущение и тревожение. Бодхитхарма бил с една обувка на главата, с другата на крака. Подход. Ако го приемиш така, ще ти разкри дълбоки неща. Една капка критика и ти вече си далече. Далече в своите заблуждения, далече от истината. Искал да каже на императора, външно ли ме гледаш? Подходът бил такъв. Приемаш ли ме какъвто съм? Защото Бог ме е приял какъвто съм. Ти как ме приемаш? Абсурден. Той е абсурден, нелогичен. Такава е истината. Самия живот няма логика. Той е над логиката. Такава е истината. И казва Ботхид защото аз дойдох да разруша света в тебе, ума, времето, сътворението. Бодхитхарма е странен свят, но много чист, ако го изследваш правилно, и много заболен. И най-малката критика и ти вече не можеш да го разбереш. Изпуснал си. И учителя казва... Ако ти се отделиш само на една 100 милионна час от нормата, ти вече не можеш да ме разбереш. Тук става въпрос за още по-дълбока мерка.